Hristos a înviat. Bine v-am găsit, dragi ascultători! Învind din mormânt, Hristos a înviat cu sine pe Adam și tot neamul omenesc, adică pe fiecare om în parte. În persoana lui Adam, cel prin care păcatul a intrat în lume, natura umană în întregimea ei este îndepărtată de la posibilitatea vieții adevărate. Iar în persoana lui Hristos, cel de-al doilea Adam, natura umană, iarăși în întregime, este înviată împreună cu el și dăruită vieții. Sfântul Apostol Pavel spune: Căci precum în Adam toți mor, așa și în Hristos toți vor învia. Că de vreme ce printr-un om a venit moartea, tot printr-un om. Și în vierea morților. Apostolul Pavel insistă asupra acestei cuprinderi a întregii naturi umane într-o singură persoană. Dar modul sau cum se realizează acest lucru nu semnalează numai cu ajutorul imaginilor. El vorbește despre peretele cel din mijloc al despărțiturii, care a fost surpat în trupul lui Hristos sau despre măslinul sălbatic care a fost alcătuit pe măslinul cel bun. Libertatea personală a lui Hristos, acceptând de bunăvoie moartea, care conduce firea omenească la lepădarea totală de orice aspirație spre existență autonomă prin sine. Libertatea personală a lui Hristos, acceptând de bunăvoie moartea, conduce firea omenească la lepădarea totală de orice aspirație spre existență autonomă prin sine. Prin existență autonomă înțelegem omul care consideră că își are existența prin sine, departe de Dumnezeu. E o nerecunoaștere și o îndepărtare de Dumnezeu. Și pentru că fiecare moarte omenească este abolirea obligatorie și de la sine înțeleasă a autonomiei existențiale, iubirea lui Dumnezeu primește pe orice muritor în modul în care a primit jertfa fiului său întrupat, ca o desfințare a oricărei rezistențe a creatului la perspectiva de a fi asumat de Dumnezeu. Astfel, în persoana lui Hristos, cel înviat și înălțat cu trupul la cer, Dumnezeu își asumă tot trupul când acesta abandonează, odată cu moartea, orice aspirație a sa spre existența autonomă. Dumnezeu se unește în acest fel cu fiecare om și dă viață. Moartea care era cel din urmă vrăjmaș Devine acum biruință a iubirii lui Dumnezeu, poarta de intrare spre viață. Sfântul Apostol Pavel spune că, de aceea, voim mai bine să plecăm din trup și să petrecem la Domnul, știind că petrecând în trup suntem departe de Domnul, căci știm că dacă acest cort, locuința noastră pământească, adică trupul, se va strica, avem zidire la Dumnezeu casă nefăcută de mână, veșnică în ceruri. Căci știm că dacă acest cort, locuința noastră pământească, adică trupul, se va strica, avem zidire de la Dumnezeu, casă nefăcută de mână, veșnică în ceruri. Dar și înainte ca ceea ce este muritor să fie înghițit de viață prin moarte, Orice lepădare de bunăvoie a omului de autonomia existențială funcționează pentru iubirea lui Dumnezeu, ca o repetare și urmare a jertfii de sine pe cruce a Fiului. Deoarece același trup pe care îl purtăm noi, chiar dacă el continuă să-și tragă existența și viața din funcțiile sale biologice, este Aceeași natură cu cea a trupului lui Hristos cel înviat, care participă la viața Sfintei Treimi. În persoana lui Hristos, firea, natura noastră comună, are cu Dumnezeu aceeași relație pe care o are fiul cu tatăl. Și iubirea tatălui pentru fiul său întrupat nu este un sentiment și trăire subiectivă, ci lucrare, energie datătoare de viață și de ființă constitutivă a existenței. De aceea, când trupul nostru individual se desprinde fără voie, prin moarte sau de voie, prin botez, sau martiriu de rezistența pe care o opune existența autonomă a sa, atunci el se unește cu filonul de viață care străbate firea noastră prin unirea ipostatică în persoana lui Hristos cu Dumnezeirea. Așa cum prin cuvânt iubirea lui Dumnezeu a creat totul, tot la fel prin cuvântul întrupat care este Hristos, le înnoiește pe toate și le face nestricăcioase. Hristos a înviat!